Jokin urainek itzulidu Alfonxo etxegaraien liburua honek gazteleraz idatzi baitzuan astapen batean. Jokin urain zu baino lehenago beste norbait ere saiatu zen, itzultzen liburu hau baina diozu Alfonxo ongi ezagutu behar zela liburua itzultzeko. Bai, ni gustu dute bere idazteko modua, bere bilbidea, bere gogoetak egiteko modua ere ezagutzea ba garrantzitsua zela liburu honen itzulpena egiteko, ez. Horrek pentsa laguntzen duelako bere idazkera horren sakontsakonerara iristen eta errazten duelako ezagutza horrek. Ituritzen zaizu Euskal Euskarerriko historia ezagutzeko liburu hau gomendagarria izan daitekeela. Katazka batez ere katazka hau urte luzen buruan bete betean bizi izan duen pertsona den einean bere gogoetak, bere pertsonaren ahotsu oiek ezagutzea, ezagutzea jakitea zer zaten duen. Jakitea batzuetan egiten intuen garrasi oiek literaturan uh, ari gaila, egiten intuen garrasi oiek, dei oiek, baita um, bizi pozaren algara ere ezagutzeko, nik uste dut, gomendagarria dela liburu hau errazirakotzen delako ere, bai, eta e, du. Bakoitzak bere gogoetak egiteko ere, hona izan daiteke? Bai, nire guzti dut, e, gaur idazten den guztia, oso baliagarria izango dela, gaurko gazteek e, edo umetxoek, e, unibertsitatek garaire iriste direnean edo geroseago, hemen zer gertatu zen galderari erantzuteko premian, Bila asten direnean, ez, gaien bila hasten direnean. Eta ordurako, etorkizun horretarako idatzi behar dugula gaur bizintzen ari gaena eta lehenean ere bizi izan dugun hori. Ez? Eta erlato ezberdinak horregon behar dutela. Guztiut. Inoiz ez da izango erlato bakar bat, erlato bakar bat nahi izatea berez delako lixkarra pizteko eh, metxar. Ez. Alfonso eh, ikusi duzu eh, lan hau egiteko, nola egin duzu? Ez, ez dut aurrez eh, aurre inoiz izan Alfonso, baina gubiok badugu halako eh, lotura bat 86 eh, seiaren urtarrailetik. Bera Ekuadorren eh, zegoela deportatu zegoela atxilotu, torturatu eta nola edo eraitsi zutenetik, badugu harreman bat, gerostik eskutitzez eta korreoz izan dugu harremana, honetarako, lehenako beste ametsen liburua idatzi genuenean berak egintzen zuen hor lan bat, testikantza bat, eta izan dugu hor harreman polit bat ez, eta badugu dugu urrunetik geren bat dugu urbiltasun horien nola bait, eta izan dugu harreman hori. Ea beraz maihatzek euskaraz ze eh, argitaratu du uh, Alfontso Etxegaraian uh, gogo eta horiz zergatik beraz uh, zergatik uh, behar hori senditu duzuak eh. Ba aldebatetik eskuarasko liburu baten argitaratzea importantea da eta honekin uh, aldi berean hausten dugu sail behi bat oroien minak deitut duguna ba kocchakor ikusiko dugu ikusiko du oroimenak menak uh, itzoren, uh, kin egin joko bat dela. Zenta gogoratzea gauza batzutaz ez da beti uh, gauza erretxa, mingarria da behar bada, eta bereziki momentu untan uh, ikusten da eskualerian badela bereziki boroka ahamatuaren bukaera diburuz, bakea diburuz, preso eta errefusiatuen uh, etxeratze horren inguruan hitzahartzea uh, importante bate. eta diakina da, sofrikariuen uh, i z Ticeko, i hýča den hrdce jak hemen uh, ez dugu eranen bakarek sofrikarioa badela, deportatu batek mistan um, hori senditzen du, baina nire espedantza bat gauztak uh, eta iraganak bereziki nola kondatzen diren ekartzen baitu behar bada elgar bizitzako errestasun bat eta uste dut eskolegian hainitza ipatzen da honen edo mestaren hitza, biktimena, protagonistena uh, botere politikoena eta garai garaibatian gira eskolegian hortarako uh, eta uh, erraiten bali bada ere gerla bat, galdu, irabazi, dela edo beste, eh, hor beti gelditzen dira ondori guak. Guse eh. behar da, zunbat jendeek eskolegian milaka sofritu duten eh, izan diren hainbeste gertakarien inguruan. Ez eh. eh, da beharada hemen tokia denen kondatzeko, minan bakotsak hori senditzen haldu goa ise, hori aipatzea, duintasunez uh, hori egindu Alfonso Etxegarraiek eta uste dut, bat dela behar bada, beste bat behar behar behar behar behar behar behar behar borok armatu do gerlaren ipatzea, atik, eta gerlaren kontuen haipatzia eskoaliriak jasantzen dituenak gure izkuntza gatik jasantzen ditugu nun mespretsuak eta bazterketak ere duuna gire dakot uste dut, ere eskoraz gainerat eskoalaz egiten honekiten ahal digula guziei eh, aitzin solasa eh, Josebas contained diak egin du Ba, ba seba, shah, biztanda, ondibada, Eta ez bakarrik idazlea, behinan ba presto egon den horietarik bat, deportatua izan den horietarik bat ere, eta bere iesean hitza hartzen du aspaldian. Gogo eta horien premia, prezeski hor saak hitzortan explikatzen du, eta gogo eta horien duintasunez kondatzea eta hartua izatea hori gauza importantea dela. Eta Azala ere, Gonzalo Etxebarriarena, beraz beste bizkaitar batena. Bai, egia da, bizkaitaren artean gira eta Gonzalo Etxeberria pintore handi bat da. Arte abstraktoak denak arretenaldi duela, jazz musikak kebestea rengin ezake eta hor uste dut Azalaren egite hori elkartasunezko gestu bat beraba da dela eta xehor dela hori ikusten ala da eta preski bizkaitarren arteanen eskualdun guztien artean.